Ba, begira, eh, jaietzen dugu eskolaan, ba, iberabaneuk, eta hemen, eh, ba, urtero bezala, ospatzeran, gatoz, ba, ez dakit, eh, oitura zaharra da, eta, e, e, e, eta primeran pasatzen dugu, bedinkapena, ondoren, eta gero, ba, jatera. Irune badiret bi oitxura bedinkatzeko ez, Junkal Barrokian edo Samartzealen, hemen, hemen beti? ba geupaintzat eh, bakarrik ezagutzen dugu hau. Sanmartzalerra ez gara yeah. inoiz ez da, kit dagoen edo hori paisak jartiko du. Ongida. Ikusten dut ari dela e, goiz hitze zaite. Ba, la, Laneguna da. Laneguna da baina beste urtetan e, larri izan dugu de, e, lekua eta horregatik hurbildu e, gara apur bat e, bai. Leku hartzera. Opila bakarrakeen ikusten da Bai, bakarrik eh, gazteentzako, gazteentzako ja <risa> eskonduta gaudenentzako ja ez dago. <risa> Vida, Oida, ama es que... pontekoak ego paritu dio. Osa, la upilla de los nietos. Sin los nietos? Porque una está en Galicia y otro está en la universidad en San Sebastián ja. que ya son grandes. Entonces la le hago la... yo. Me gusta bendizirla. 53, toda la vida casi. <risa> <risa> <risa> <risa> e, Dizu temen, eh, bankoan hito intzen, leko hartzen? Edo... Bai, leko hartzen da. Bueno, leko hartzen, eta... Lazai egoteko. Bai. Oitxura duzue hona atortzeko beti, bai, o...? Bai, bai, bai. Zenbat urte? Zenbat urte, bueno, ez dugu esango. Txikitatik, <risa> <Chiquitatic, risa> eh? ez dugu esaniko <risa> ez da. Txikitatik. Ikuste hiru opillakin? Bai, bai, bai, bai. Etxekoak. Etxeko aurrenak? Bai, bai, bai, bai. Torri behar da, bestela, ikastolan daude, eta, eta bestialaniak, eta gukemen. Bueno, Etxikienak galere jaidute gaur, eh? eh ez. Donosti, irajutendira, eta horresatikán. Pues la bendecen la pilla de la nieta. La nieta. Pero ella no puede estar porque va a Jesuitas a, a Donosti. Entonces yeah. le hemos tenido que llevar al cole. Tenemos cuatro nietas. Bueno, tres tengo en Bruselas, eh. Así que... Aieres madamos, tres hopillas. Sin bendecir, claro. Eh? Sin bueno, desde aquí ya cogera. <laughs> bueno, aurrekin, ba, hopilla bendizatzera, eta, bueno, una ondo pasatzea. Okay. Eh, orain aurrekin, lehen txikitan pentsatzen dut, ez dakit oitxura duzun? Bai, honi harbin, oin... egiten genuen, bai. Horain irunen bizen gara, eta hor duen bai, aurrekin, hemen. Eta urtero Junkar Plazan? Edo... Bai, urtero, urtero, urtero. O, bueno, sí, Ezen ja, bat, opilla dituzue, bat? Bi. Guburekin etorri direa, eta dena eta mona, bueno. Haur baskalduko dugu, kanpoan, gaur, lara gabe eta ikastola gabe. Zerta etortzea gaur? Opilla bendezitzera. Amoinakin? Bai. bai. bai. Amalanean. Jaiaguna duzu gaur, ez? Bai, eskolarik ez. Baskaltzea, eta opilla jatea. Lagunekin, edo? Familiakin, obeto. Familia Urteotortzen zea, junkale bai. plazanak? Bedeinkatu gabe... Ezin da Ez. Yes. <laughs> Pekatua. Ez dute usten, ez? Ez. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Zerzabet hemen, lehen da bizeko hilaran? Bai, <haz> ikusteko hondo. Ikusteko? Bai. On ongi beden katzeko? Bai. O pilla ikusten bizut? Bai. bai. Zuriada? Alo... Bai, bai. <haz> Urten no hori etortzen zeate? Bueno, aldu, aldu danean. Baina ez dela bai. Gaur jai eguna duzu ez? Es? Bai. bai, eskolan bai. Eskolan bai. Eta zin duzu planagero? Ja, lagunekin. Bendibilen. Gaur <haz> Si sí, oís, a todos. Bueno, el hotel, igual tiene que irse a la hora. Está bastante triste el hoy, pero está encargado que no y no vaya a llover. Los que somos del norte, esto no le llamamos lluvia. Pues un año más de vamos a proceder a la bendición de estas ovillas que os han regalado, y de cálculo de regalado, vuestras madrinas.